Jövő és jövő kutatás. Indul az időgép. Galántai Zoltán és Szélbennedett műsora. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ez az időgép, mai vendégünk Csiszér Béla vírusszakértő. Mai témánk ennek megfelelően a számítógépes vírusok jövője. Akkor kezdjük is rögtön egy kérdéssel. A kérdésem az, hogy mennyire van túlihegve a vírus, mint veszi a számítógépes vírus. Sziasztok! Hát túlihegve nagyon nincsen, szerintem időszakosan kapja fel a sajtó az érdekesebb témákat, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy a számítógépes vírusok az nagy problémát jelent minden internetező számára. Mert a spam-ekkel van összefüggésben az összes megfertőzött számítógép. Úgyhogy. Akkor kérdezzük meg gyorsan, hogy mit jelent az, hogy spam ebben az esetben? A spamnek a kéretlen reklámleveleket nevezzük. Hát bizonyára aki interneten levelezik, mert hozzászokhatott, hogy, hogy ismeretlen feladoktól mindenféle gyógyszereket, különböző karórákat és egyéb tárgyakat ajánlanak neki mert hát ezeket nem szeretjük, ezeket a leveleket, és sok idő megy el azzal, hogy kitöröljük őket. És ez miért probléma ezen kívül, hogy sok idő megy el vele, vagy hogyan függ ez össze a vírusokkal? Vírusokkal úgy függ össze, hogy mostanában a számítógépes vírusok már nem letör, letörlik a fájainkat, mint régebben mondjuk, vagy nem jelenítenek meg általában izgalmas. Képernyőképeket, hanem arra használják a számítógépes vírusokat, hogy távvezérelni lehessen velük a megfertőzött számítógépeket. És éppen ezért inkább egy kicsit el is rejtőznek a vírusok, hogy ne lehessen nagyon őket észrevenni. Akkor ha jól értem, akkor ö, végülis ez azt jelenti, hogy ha kapok egy ilyen kéretlen reklámlevelet, vagy spamet, akkor abban benne rejtőzhet egy vírus? Ö, nem, ez nem azt jelenti, hanem a kéretlen reklámleveleket úgy küldik szét nagy számban, hogy sok vírussal fertőzött számítógépet távvezérelnek, és ezért nem lehet Egyszerre letiltani mondjuk egy számítógépet, ami sok uh, kéretlen reklámlevelet küld szét, hanem sok tízezer számítógép küld sok millió levelet egyszerre szét az interneten, és azért így gyakorlatilag lehetetlen ellene harcolni. Értem. Mennyire vagyunk vírustudatosak? Tehát egy az mennyire van tisztában a veszélyekkel, és hogy egyből a jövőben is kitekintsünk, mennyire lesz tisztában? Uh, hát pont azért, mert a mai vírusok már nem annyira szembetűnőek, ezért sok ember ezért nem foglalkozik ezzel a problémával. Azt érzékeli, hogy lelassul a számítógépe, és esetleg olyan dolgokat csinál, amit nem szeretne. Például, hogyha elindít egy böngészőt, akkor olyan ablakok jönnek be, olyan weboldalak, amikre nem szeretett volna kattintani. Ennek ellenére azért, azért egyre többen vásárolnak vírusvédelmi programot, hogyha Hogyha máshonnan nem azért a, a vírusírtó cégek éves jelentéséből láthatjuk, hogy azért ez egy elég dinamikusan fejlődő piac, úgyhogy ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy tudatosak az emberek, de, de a vírusokkal szerintem nincsenek tisztában, hogy mit csinálnak a vírusok, mit nevezünk egyáltalán vírusnak. Mit nevezünk vírusnak? Régen vírusnak neveztük azokat a Programokat, amik más programokat felhasználva tudtak terjedni. Manapság már gyűjtő néven nevezzük az összes digitális kártevőt vírusnak, tehát férgeket, trójaiakat, kémprogramokat, mind-mind vírus néven emlegetjük. A klasszikus értelemben vett vírusok ma már gyakorlatilag kihaltak. És honnét lehetne tudni, hogy milyen vírusok vannak ma, ha érdekelne a dolog? Hát ha valakit érdekel a dolog, akkor vannak olyan speciális internetes oldalak, amik a vírusokkal foglalkoznak általában vírusírtó cégekhez kapcsolódnak ezek az oldalak, és a legtöbb ilyen oldalon vannak információk a jelenlegi vírushelyzetről, úgynevezett vírusstatistikákat lehet ezeken az oldalakon nézni, illetve tanulmányokat is lehet olvasni a vírusokról. Az az érdekessége ezeknek a vírustatisztikáknak, hogy szerintem manapság nem igazán találni az interneten olyan vírusstatisztikát, amiből valós képet lehetne levonni a vírusok terjedéséről. Tehát akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy senki nem tudja pontosan, hogy milyen vírusok cirkálnak a számítógépek között. Hát pontosabban a, a vírusírtó cégeknek lehet sejtése, de, de ez, azért, ez azért van így, mert régebben, egy-két évvel ezelőtt mondjuk e-mailen keresztül terjedtek a vírusok, és ezért úgy lehetett statisztikát készíteni könnyen, hogy nagyobb internetes e-mail kiszolgálókra feltelepítettek vírusító programot, az készítette egy statisztikát azokról a vírusokról, amik az ott tárolt ládákba érkeztek, és ebből le lehetett vonni egy képet, hogy milyen vírusok vannak manapság. Az elmúlt egy évben viszont az a tendencia, hogy a vírusok már nem e-mailben érkeznek, hanem a webes böngészés közben települnek a számítógépre, és éppen ezért nem lehet úgy statisztikát készíteni, hogy egy központi szerverre feltelepítünk valamilyen programot, ami statisztikát készít, hanem azt kellene csinálni, hogy minden egyes számítógép vírusvédelmi programjából begyűjteni a stati statisztikákat és ezt összegezni. És ilyen tudomásom szerint még nincsen. Vannak próbálkozások olyan statisztikákra, amik úgynevezett online szkennelés során készülnek. Tehát, hogyha az ember meglátogat egy weboldalt, például a wwwviruslistcom ot akkor van ott rajta olyan funkció, megnyom az ember egy gombot, akkor a számítógépét végig vizsgálja egy víruskereső program, és ebből az készít statisztikát. Viszont ez a statisztika, ez csak azt mutatja, hogy a számítógépet mi, milyen vírusok fertőzték meg aktuálisan, ha történt fe, fertőzés. Viszont azt nem mutatja meg, hogy esetleg egy tiszta számítógépet milyen vírusok próbálnak megfertőzni. Akkor még a témánál maradva, nagyon röviden el tudnál mondani, hogy hogyan fejlődtek eddig a vírusok, mert föltehetően nem mindig ugyanolyan típusú vírusok ugyanolyan platformon támadnak. Nem, hát óriási változás ment végbe a vírusok világában, de ez egyrészt azért is van, mert teljesen más lett a környezet, amiben élnek régebben, doszt használtunk töntött többségében, még a színes képernyő is ritka volt általán a szöveg, szöveges üzemmódban, ott természetesen más vírusok voltak, mint manapság a windows időkben. Ráadásul a számítógépek nem is nagyon voltak hálózatba kötve. Tehát régebben az volt a jellemző, hogy egy számítógépről a másikra floppy terjedtek a vírusok, mint például a Brain is, ami az egyik első ilyen vírus volt. Ha jól tudom, több hónap kellett ahhoz, hogy a világon több ponton elterjedjen. Manapság teljesen más a helyzet, az SQL-Slammer nevű vírus, az kevesebb, mint negyed óra alatt bejárta az egész világot, és több ezer szervet tett önkre. tehát nagyságrendileg is megváltozott minden. Manapság, amit már említettem az elején, a klasszikus értelemben vett vírusok kihaltak, főleg férgekről, trójai programokról és kémprogramokról beszéltünk, amit gyűjtőnéven persze vírusokként emlegetünk. És ha már a témán tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy... Kik írják a vírusokat? Hát erre a kérdésre nem lehet nagyon egyszerűen válaszolni, mert rengetegféle motiváció létezhet. Kezdve onnantól, hogy valaki csak szeretné megmutatni, hogy mennyire ügyes, kvázi önmegvalósítás céljából ír vírust. Mondjuk egy olyan platformra, amit nem is igazán használnak. Például van olyan operációs rendszer, amit úgy hívnak, hogy menüet OS, erre is már létezik két vírus, pedig pár tízezren használhatják az egész operációs rendszert a világon. Illetve, amit említettem, a spam való összefüggés miatt manapság a vírusírás az iparágá fejlődött, tehát pénzért vállalnak programozók vírusírást. Köszöntjük a kedves hallgatóinkat, ez itt a Civil Rádió időgép című műsorai, és vendégünk Csiszér Béla, a vírus szakértő. Ott tartottunk, hogy uh, igaz-e az a legenda, hogy maguk a vírusírtók, nem, micsoda, a vírusírtók írják a vírusokat. Igen, hát uh, néha szányra kap ez a legenda, de szerintem ennek nincsen valóság alapja. Természetesen bizonyítani nem tudom ezt a feltevést, de... Uh, azt biztosan tudom, hogy a kémprogramok esetében már nem, ennyi, nem ennyire egyértelmű az összefüggés. És pontosan mik azok a kémprogramok? Kémprogramok az, ha pongyolán fogalmazunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a vírusoknak egy alfaja. Valójában úgy települnek föl a számítógépre döntő többségében, hogy mi magunk megengedjük nekik, hogy feltelepüljenek, azzal, hogy nem olvassuk végig mondjuk egy, egy programnak a felhasználói licenszerződését, hanem egyszerűen a tovább gombra nyomunk minden egyes alkalommal, amikor a telepítésben egy ablak feljön. És e, például cserébe azért, hogy e, ingyenesen használhatunk egy egyébként fizetős e, programot, e, Kiteszük magunkat annak, hogy az internetezési szokásainkról jelentéseket küld a program, ami tudtunk nélkül az interneten központi szerverre. De hát csinálhat ennél gonoszabb dolgot is egy ilyen kémprogram, számainkat, például ellophatja, amit aztán később a nevünkben való vásárláshoz fel tudnak használni, jelszavainkat el tudja lopni. Hát sok ilyen túlpiság amit tudnak a kémprogramok. Ha jól értem, de nyilván nem értem jól, akkor ezek szerint úgy tudok védekezni a kémprogramokkal, hogy elolvasom a végfelhasználói szerződést, és akkor utána biztos nem fogok kémprogramokat kapni. Ez nem teljesen igaz, de nagy, nagyban ki lehet szűrni ezeket a kémprogramokat úgy, hogy elolvassuk a felhasználói licenc szerződést. Igazából. Ha valaki sokat foglalkozik a számítástechnikával és tájékozott, akkor szerintem még különböző védelmi programok nélkül is elég jól meg tudja védeni magát. Ez természetesen akkor igaz, hogyha mondjuk frissíti mindig az operációs rendszerét és tűzfalat is használja, hogy ne lehessen automatikusan betörni a számítógépére, de az olyan dolgokat, mint például a felhasználói beavatkozással terjedő vírusok vagy a kémprogramok, azokat nagyobb ügyességgel ki tudja védeni valaki, hogyha tájékozott. De én úgy gondolom, hogy van olyan, hogy elbalogok a boltba, veszek egy számítástechnikai magazint, van egy CD melléklete, és az fertőzött. Vagy ilyen nincsen? Ez már többször előfordult, sőt, most is előfordult a legutóbbi egyik vezető magyarországi számítógépes újsággal is, hogy a mellékletén kémprogram van. Ezt nagyon nehéz lenne kiküszöbölni, hiszen megtesznek azért a szerkesztőségben is mindent annak érdekében, hogy ne legyen vírusos a melléklet, átvizsgálják vírusírtó programmal, akár többel is, de mivel nincsen os vírusvédelem sem, tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy biztosan védve van a számítógépünk, hogyha vírusvédelmi program van rajta, ez történhetett a szerkesztőségben is, hogy átsúszott a védelmi programon, és így került kiadásra a CD. És mi van akkor, ha például úgy vélekezem, hogy mondjuk egy nem elterjedt operációs rendszert használnak? Abból kiindulva, hogy mondjuk vannak nagyon elterjedt operációs rendszerek, és vannak kevésbé elterjedtek, és hogyha kevésbé elterjedtet használnak, mondjuk Linuxot, ami nyílt és bárki számára szabadon hozzáférhető, akkor nyilván kevés vírus lesz rá. Uh, hát uh, valóban kevesebb vírus létezik Linuxra, és valóban kisebb az esély annak, hogy megfertőződik a számítógépünk, de ezt nem, az, nem azzal magyaráznám, hogy nyílt forráskódú az operációs rendszer, hanem egyszerűen azzal, hogy a vírusíróknak nem éri meg uh, investálni energiát uh, olyan operációs rendszerbe, ami, ami nem nagyon elterjedt, hiszen akkor ugyanannyi munkával csak kisebb dicsőséget tudnak maguknak szerezni, ha mindenki ugyanolyan Windows-t használ, akkor egy vírussal sokkal nagyobb pusztítást vagy terjedést lehet elérni, mint ahogy említettem az SQL mert az negyed óra alatt körbejárta a világot. Olyan linux férget nem tudok elképzelni, ami hasonló sebességet tudna elérni. Már csak azért sem, mert a különböző Linux disztribúciók másképp épülnek föl, tehát nem annyira egységesek, mint mondjuk a Windows. Akkor végül is mondhatjuk azt, hogy épp úgy, mint a társadalomban előnyös a sokféleség, tehát a biodiverzitás az véd, akkor végül is a számítógépek világában is előnyösebb az, hogyha a felhasználók többféle programot használnak. Valóban, de ez néha azért a, a használhatóság rovására is meg, megy mert vannak olyan alkalmazások például termelésirányításban, ami megkövetelik mondjuk a Windows operációs rendszert, és kénytelenek a... Azt, a, azt használni nem tudnak mondjuk mekintosra vagy másra áttérni. Megjegyzem, arra is vannak már vírusok, hogy az sem védtelen. Most közelítsünk egy kicsit a jövő felé, eddig nagyjából úgy beszéltünk a számítógépről, hogy az asztalra van letéve és van hozzá egy barom nagy monitor, és így elég könnyen föl lehet ismerni, de mondjuk például a mobiltelefonok is tulajdonképpen számítógépnek tekintetőek, tehát én biztos élhetek az a feltételezéssel, hogy akkor egyre inkább a mobiltelefonokon is probléma lesz a vírus. A, a mobiltelefonok egyre inkább már nem, nem telefonok, hanem megszokhattuk, hogy fényképeket, videókat készítünk vele, esetleg zenét hallgatunk. Tehát egy, egy univerzális eszközzé kezd válni ez a mobiltelefon, internetezünk vele. Éppen ezért a, az operációs rendszer is, ami működteti a kijelzőt, a, a GSM eszközt, az is egyre univerzálisabbá kezd válni, és az első mobiltelefonos vírusok most már a második születésnapjukat ünneplik. A Kabir volt az első, ami 2004 június közepén jelent meg. Azóta, ha jól tudom, kb. 200 különböző mobilos kártevőt regisztráltak. Hát ez is egyre inkább Kezd, ez a platform is el, egyre inkább kezd a vírus írók célpontjává válni. Jelenleg a legveszélyeztetettebb a, a Symbian 60-as típusú operációs rendszer, mert nagyon sok mobiltelefonban az úgynevezett okos telefonok, tehát amik képesek internetezni, böngészni stb. Nek a háromnegyedében ilyen operációs rendszer van. Tehát akkor ezt mégis hogy képzeljem el, mint egy egyszerű mobil ö, ö, használó, hogy mit csinál az a vírus az én telefonomban? Egyáltalán hogy veszem észre, hogy benne van? De többféle vírus létezik már mobiltelefonra is. Vannak az úgynevezett ö, trójai ö, programok, amiket... Olyan szempontból egyszerű észrevenni, hogy azonnal tönkreteszik a telefont és szervizbe kell vinni őket, nem is terjednek. Ilyen például a Schools, vagyis koponyák nevű trójai, ami például lecseréli a telefon menü ikonjait koponyákra, és nem lehet semmit se szinte csinálni a telefonnal. A másik fajta ilyen mobilos vírus, amit említettem, a kabirez ez volt az első, az pedig terjed Bluetooth kapcsolaton keresztül, egyik gépről a másikra. Bocsánat, mi az a Bluetooth kapcsolat? A Bluetooth az egy vezeték nélküli kommunikációs szabvány, és a legtöbb új mobiltelefon már támogatja, mert például autós kihangosítókészletekkel lehet összekötni így a telefont, vagy számítógépekkel, esetleg headsettel. Tehát ezzel, ezen terjed ez a, a féreg. Felhasználói beavatkozás kell ahhoz, hogy települjön, tehát a Symbian operációs rendszert úgy tervezték meg, hogy ne lehessen könnyen vírusokat terjeszteni rajta, és éppen ezért minden program telepítés előtt a, az operációs rendszer háromszor is rákérdez, hogy egészen biztosak vagyunk-e abban, hogy telepítjük-e az adott programot vagy sem. De az emberi kíváncsiság az mindig erősebb is, Éppen ezért állandóan az igenre nyomkodnak az emberek, és így megfertőződnek a mobiltelefonok. A Bluetooth-on való terjedéssel pedig lemerül nagyon hamar az akkumulátor. Tehát mivel egész végig próbál kommunikálni és keresni telefonokat, hogy hova tudna tovább terjedni, ezért az akkumulátort nagyon hamar lemeríti egy ilyen vírus. Hát úgy beszélünk most ezekről a mobilvírusokról, mint hogy reális veszélyek lennének itt és most Budapesten. Tehát akkor ezeket abszolút fogadjuk el, mint hát, potenciális veszélyek. Valóban én is e, személy szerint már e, találkoztam e, Bluetooth-on terjedő mobilos vírussal, konvarjornak az egyik változatával. E, nagyon gyakran előfordul az, hogy e, nagy tömegben vannak emberek bekapcsolt mobilral, például különböző rendezvényeken akár foci és hogyha be van kapcsolva a bluetooth a telefonon, éppen azért, mert mondjuk a kihangosítóhoz szeretne utána később kapcsolódni, akkor a mobilos vírusok megtalálják ezeket a, a kapcsolódásra kész telefonokat, és hát másodpercek alatt rengeteg mobiltelefon meg tud fertőzni egy ilyen vírus. És mit tudunk ne tenni, tehát? Hát, hogy tudunk védekezni akkor így mobilosok? Hát... A legegyszerűbben jelenleg úgy tudunk védekezni, hogyha, hogyha nem telepítünk föl olyan programokat, amik mondjuk Bluetooth üzenetben érkeznek, vagy nem törtünk rá az internetről programot a mobiltelefonunkra, csak olyat, ami egészen biztos forrásból származik, vagy használhatunk mobiltelefonos vírusírtót, mert már ilyen is van. Ez itt az időgép a Civil Rádión, és vendégünk Csiszérvéla, akivel a számítógépes vírusok jövőjéről beszélgetünk. Sokat hallani szakértőktől ezt a digitális ökoszisztéma kifejezést. Ez hogy kapcsolódik témánkhoz? Hát, végül is a számítógépeknél is egy koevolúciót figyelhetünk meg a vírusok és a vírusírtó programok között, és hát valószínűleg ezért is lehet itt digitális ökoszisztémáról beszélni. Ez olyan szépen hangzik, ez a koevolúció. Itt mit értünk alatta? Hát a, végül is ez egy olyan versenyfutás, aminek, eh, ahol nem lehet előnyre szert tenni. Tehát az, amit beszéltünk is, hogy hiába eh, változnak ezek a számítógépes vírusok, egy idő után megjelennek ellenük a vírusírtó programok, és ezért a vírusoknak is mindig tovább kell fejlődniük, azért, hogy életben tudjanak maradni, és így mindig egy kis lépéssel a vírusírtók előtt járnak, de, de a vírusírtó programok soha nem fogják kivédeni az összes vírus, tehát biztos, hogy nem fogják utolérni őket, és a vírusok sem fognak annyira elszaporodni, hogy kijöjjék az egész számítástechnikáltat. Tehát akkor ez a klasszikus, amit mondjuk Vernénén is olvashatunk a páncél és az ágyú versenyfutása, hogy csinálunk egy örösebb páncélt, jön egy ágyú búj, ami átütő, akkor csinálunk egy erősebb páncélt. És akkor hogy képzeljük el a jövőt néhány évenből? Mondjuk a vírusírtó szakembereket a kenyérpirítóhoz fogják kihívni? Persze, ez simán elképzelhető. Hát manapság is adnak el vírusírtó programot például fénymásolókhoz, hiszen vannak olyan fénymásológépek amik egy nyomtató kiszolgálóként működnek, tehát egy nagy szerkezet van mondjuk az iroda közepére lerakva, nem mindenkinek van külön kis nyomtatója, és ezt a nagy nyomtatót is valahogy menedzselni kell, ehhez egy operációs rendszert használnak, beépített Winchester-e van mondjuk a nyomtatónak, és erre is telepítenek vírusirtó szoftvert, hiszen ha két számítógép tud kommunikálni egymással, mert hálózatban van valahogy kötve, akkor vírus is tud terjedni egyikről a másikra. És egyre inkább azt figyelhetjük meg, mint ahogy a mobiltelefonok esetében is, hogy egyre inkább univerzális eszközök vesznek körül minket, és azokban egyre inkább egységes operációs rendszerek lesznek, és ezek, a, ezek az eszközök pedig mind össze vannak valahogy kötve az interneten keresztül. Tehát potenciálisan veszélyeztetettek. És ha nagyon egyszerűen akarnád megfogalmazni, akkor miben fog különbözni mondjuk az, hogy a vírusírtók működnek, ha különbözni fog néhány év múlva a mai helyzethez képest. Jó. Nagyon röviden, hogy történik ma is, hogy fog szerinted történni. Hát... Uh... Nagyon hosszú ideig, főleg emberi munká, munka jellem, jellemezte a víruslaboroknak a munkáját. Ez azt jelentette, hogy ha találtak mondjuk egy olyan vírust, ami flopilemezen terjedt, akkor megvizsgálták a víruslaborban, elkészítettek egy ellenszert, egy vírus adatbázis bejegyzést, és azt utána kitették a, a webre, vagy valahova, vagy ahonnan be lehetett szerezni. Manapság annyira felgyorsult ez a folyamat, hogy főleg gépi erőt vesznek igénybe. Tehát például, ha tudják egy, egy programról, hogy ez biztosan vírus, akkor berakják egy automatába, és az automata elkészíti ezt az ellenszert, és automatikusan elérhetővé teszi a felhasználók számára a vírusreírást. És ezt lehet fokozni ezt a, a folyamatot olyan szempontból, hogy ma már a vírusírtók többségének van olyan tulajdonsága, ami megmondja egy programról nagy valószínűséggel, hogy ez vírus vagy nem, anélkül, hogy emberi beavatkozás történne a viselkedés alapján. Tehát, hogyha például egy, egy Word dokumentum arra készteti a, a word hogy leformázza a winchester az nagy valószínűséggel káros, tehát nem valószínű, hogy a felhasználó ezt szeretné, és uh, ilyen furcsa viselkedés dolgok be vannak táplálva a vírusírtó programokba, ezek tudják jelezni egy olyan programról, amit még nem ismertek fel, hogy vírus vagy sem ha manapság már létezik olyan vírusírtó program, ami hogyha megtalál ilyen ismer még ismeretlen vírust, akkor az automatikusan elküldi a központba a mintát, hogy ott egy nagyobb számítógép, ami nagyobb erőforrásra rendelkezik, mint az asztali kép mondjuk tovább tudja analizálni ezt a programot, és hogyha vírusosnak találja, akkor automatikusan elérhetővé teszi a javítást. És így igazából odáig jutunk, hogy számítógépek fogják felismerni, hogy vírusosak, számítógépek fognak számítógépeknek üzengetni, hogy segíts rajtam, mert vírusos lettem, a másik nagyobb számítógép elkészíti az ellenszert, majd visszaadja. Tehát egy ilyen elég szifinek tűnő, de valóságos folyamatról beszélünk. És ha egyetlen mondatban összefoglalnád, hogy és én, mint felhasználom, mit tudok tenni ebben az egészben? Hát sajnos semmi más nem lehet tennünk, csak azt, hogy tájékozódunk a témában, és ugyanúgy, mint az autónál ott is jogosítványra van szükség, mert tudnunk kell a Crest, meg tudnunk kell, hogy hogyan tudunk együttműködni a többi autóssal. A számítógéphez is szerintem, egyfajta jogosítványra lenne szükség, de minden esetre arra, hogy tudjuk, hogy mire lehet használni, tudjuk, hogy hogyan tudjuk védeni magunkat, és egyszerűen átveszünk egy számítógépes kultúrát, amivel tudjuk magunkat védeni, de tökéletes biztonságban soha nem lehetünk. Hát, kedves hallgatóink, Csiszér Béla volt a vendégünk, és a számítógépes vírusok jövőjéről, jelenéről beszélgettünk. Ez volt az időgép, most búcsúzunk, de az interneten két adás között is megtalálhatóak vagyunk az időgép.blogter.hu címen, ahol minden hozzászólás észrevételt szeretettel fogadunk. Indul az időgép. Jövő és jövőkutatás. Mivé alakulhat a jövőben az, amiben körülvesz, zavar, érdekel, vagy éppen elgondolkodtat minket? Hová vezet az informatika fejlődése? Hová nőnek a városok? Mi történik gyermekeinkkel a jövőben? Lakhatóvá fogjuk-e tenni a marsot? És ha igen, hogyan? Kalántai Zoltán és Szél Bernadett beszélget ilyen és ehhez hasonló témák szakértőivel négy hetente szerdán 12.30-tól. Interneten az időgép.blogter.hu címen is megtalálhatóak vagyunk.